Наскільки я знаю, студія від них недалеко. Її дочка завжди приходила станцію сама. Тепер вона вирішила забирати її щоразу. Мудре рішення. Марія повернулася до дверей. Треба помити посуд і попрасувати випрану білизну. Але завмерла, прокипівши поглядом до маленького вогника, який зблиснув у руках її чоловіка. І хоч чоловік одразу закрив його від вітру долоною, вогник шарпався, блимав, майже зникав. І було так важливо і так важко вберегти цей сірниковий вогник від загибелі, що вона майже перестала дихати. Цигарка зайнялася, випустивши цівку диму, і рука коротким рухом загасила сірник. «Забув купити запальничку», – пояснив чоловік, затягуючись і вдивляючись у далечінь. У наростаючих сутінках кінчик цигарки розжарювався все яскравіше і яскравіше, і невдовзі нічого більше не залишилось, окрім вечора і цього маленького незгасного вогника. І мобільника громив його побили. Алло, Марія швидко і за вмиранням серця ступила в темряву будинку. Ніч не завжди буває з зірками-ліхтарями, але чоловік легенько притримав її за лікоть. Вона повільно із за вмиранням серця повернулася. «Ні, не хочу. Мої батьки тут ні до чого. Звідки у вас їхня адреса?» Він секунду дивився на зеленуватий екран. Вони хочуть дістатися до моїх батьків Тоді сховав мобільник і повернувся до неї Вони приходили сьогодні зранку сюди? Так Як це виглядало? Він постійно озирався, а вона спитала Ви і є його жінка? А потім, вимогливо запитав він, розсіюючи рукою дим Вона плюнула на мене Тобто, він жадібно затягнувся. Як плюнула? Навіть у темряві було видно, як шарпається, блимає, майже зникає вогник у його очах. Усі казки чомусь закінчуються весіллям. Далі додумайте казку самі. Нормально. І ти мовчала? Вони одразу повернулись і пішли. Мали досить. Піднесений вигляд У них У них з'явився новий компромат Руки його тремтіли, Сутінки навісніли Мов голодна мошкара Обліплювали собою все довкруж Її губи самі промовили Буде видно і в темряві Що? Я завжди божеволіла від гарних слів я могла повторювати їх тисячу раз, вони запам'ятовувалися, наче самі собою. Йому було важко перейти від своїх думок до її роздумів. Він струсив попіл і подивився в ніч. Напевно, вирішив, що нема чого слухати жіночі балачки, але запитав для годиці. І що ж це за слова? Крізь прочинену браму з подвір'я Ступить світло, бо соняш на стежку, Щоб назавжди відійти від нас, Але буде видно і в темряві, Що в тебе втікаюча тінь, Грицько Чубай. Він хвильку подумав, Потім знизав плачима. Набір слів. Я знала, що тобі сподобається, Влад мовчки втупився у жінку. «Акведуктус – серебрі» – примітка, водогін мозку – латина. Через цю темряву не розбереш, чи вона сміється з нього, чи говорить серйозно. Але, але, але, як казала його колишня коханка, вона знову нічого не запитала про головне. І він знову, як останній зрадник, сам усе розпотякав. Ну, не все, звичайно, а так у загальних рисах. Є дещо пов'язане з минулим, дещо дуже особисте. Вони хочуть відкрити це особисте широкому загалу. Підозрював, що вона зрозуміла Значно більше, ніж хотілося б йому А під кінець мовила Ой, я ж маю стільки прасування І шаснула всередину Він іще трохи потовкся на сходах І теж пішов до середини. І вже зачиняючи двері, побачив Як зменшується смуга світла що рвалося з передпокою на стежку І як згущується довкола нього темрява У певну мить йому захотілося залишити двері відчиненими А світло увімкненим Але вже через хвильку він посміявся з цього Біда шаснула досередини Була мить, коли вона подумала, що їй доведеться заночувати на подвір'ї від цієї думки в неї аж шерсть стала дитки. Але все владналося. Люди рідко прислуховуються до свого серця. Ілона відвернулася, ледве стримуючись, щоб не розтрясти браму, в яку вчепилась обома руками і ніяк не могла відірватись. Блукаючи містом як зомбі, не бажаючи ночувати в квартирі разом зі старушенцею і сморчком, вона несподівано для себе опинилася на знайомій вулиці і здригнулася, побачивши, як ударило світло з дверей знайомого будинку. І загадала, якщо це світло не згасне і ці двері не зачиняться, поки вона порахує до десяти, то вона увійде туди і все їм розповість. Починаючи з подій минулої п'ятниці, коли вона вмирала з цікавості. Причаївшись у себе в будинку на сходах вищеповерхом І намагаючись не пропустити появи маминого ухажора Першого на її пам'яті ухажора, якого мама запрошувала до себе в гості Бо зі всіма іншими зустрічалася на їхній території Боячись, щоб хтось із них не побачив, яка в неї доросла дочка А розповівши все, запитає у них «Ви все це підстроїли?» Чи не ви?